Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla v'ala, neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu, subhanahu wa ta'ala, doliko je. Neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu, sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnom porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Koji su bili prisutni na prvom predavanju, Bilo je riječi o ustajnosti na Allahovom putu. Kako ustajati na Allahovom putu i koliko je to bitno. I to je posebna Allahova dželle vale blagodat za nas, od Njega pa i treba tražiti. Moliti Allaha subhanahu wa taala da nas uputi i sačuva na onom putu. Allahov poslanik alihi salatu wasallam najbolje Allahovo stvorenje najpokorniji Allahov rob tražio je postojanost mi smo preći postojanost na pravom putu postojanost srca na čistom tevhidu dakle to tražimo od Allaha. u Allahov je dželvala knjizi Kur'an i Kerim čitajte od početka do kraja nakon Allaha, Šta je to što ponajviše čovjeka učvršćuje na pravom putu? Šta je to što čovjeku ponajviše pomaže da ostane u vjeri i da ostane na pravom putu? Čitajući Allahu Đalla Vala knjigu nakon Allaha subhanahu wa ta'ala obraćanja njemu ponisno, skrušeno, traženje od njega, nakon toga Naći da Allah wa na nekoliko mjesta spominje džemat. Spominje džemat. Spominje dobro društvo. Da se družimo s onima koji slave veličaju Allaha Đalla Vala. Da budemo zajedno s njima, u njihovoj blizini. Da se maltene ne odvajamo od njih. Ovo, Allah Đalla Vala je... Naredio, preporučio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo preći. Sura El-Kahf. Poznata vam je o čemu govori. I poznata vam, je, poznata vam je po čemu je dobila naziv. Pećina. Početak sure nekih dva desetak ajeta govori o momcima, mladićima, vjernicima, koji su, da bi se sačuvali svoju vjeru, na kraju sklonili se u pećenju. Allah subhanahu tjela spomnije da se to desilo na kraju. Šta je bilo prije toga? Prije toga bili su vjernici. Kako su sačuvali vjeru? Prije toga, prije nego li su se sklonili u pećenu, vjerovali su. Nosili se sa iskušenjima, nedaćama. Na kraju kada su vidjeli da nema drugog načina, nema drugog puta da sačuvaju svoju vjeru, povukli su se pomukli su se u pećinu. Bili su jedni uz druge. Družili su se zajedno. Kada bi neko od njih posustao, drugi, drugi bi ga uzeo za ruku. Jedan od njih na stramputicu skrenuo, drugimu ukazao na pravi put savjetovali jedan drugoga, potpomagali jedan drugoga. Borili se jedan za drugoga, živjeli jedan za drugoga. To ih je sačuvao. Odma nakon kazivanja o njima, nakon što Allah dželle vala završava kazivanje o njima, čitam u suri El 27. i 28. ayet upućuje svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže u 27. Votluma ukhia ilajeka min kitabi rabbik la mubaddila likalimati walantajida min Čitaj ono što ti se objavljuje u knjizi tvoga gospodara. Čitaj ovim kazivanjima. Slušaj, sada smo ti govorili o mladićima. Kakvi su bili, na šta su sve nailazili, kako su sačuvali svoju vjeru i na kraju. Čitaj ono što se objavljuje u knjizi tvoga gospodara, nećeš naći izmjene u tvoga gospodara iskušenja se ponavljaju. Samo u drugom vremenu. Evo, čuli smo na Jaci, kada je Musa alihi salatu esalam došao sa ajetima, sa istinom Faraonu i Karunu i Hamanu, rekli su saher, lažljivac, varalica. Kad je došao sa istinom, sa jasnim dokazima, samo, mođizama, rekli su ubijajte djecu onih koji su povjerovali u njega i življavajte se nad njihovim ženama. Kaže, faraon izlazi pred narod, reći on sam, hoće prvo da zadobije, poleđinu, da gura sebi. Pa kaže, pustite me da ubijem u Bojim se da će vam promijeniti vjeru vaših očeva, djedova ili da će sijati nered po zemlji. Isto govori se. U svakom vremenu. Samo su druge vloge. Pokaže pa Allah subhanahu wa ta'ala وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا i nećeš mimo Allaha djallavala nikoga naći za utočište. Dakle, ono prvo, ćemo smo govorili u prvom predavanju. Čitaj šta ti se objavljaju u knjizi, nećeš naći izmjene I hech znači utočišta, pribježišta nikot koga drugog dok kod Allaha. Zatim nakon toga kaže: "Wasbir nefseke ma'alladine yad'un rabbahum bil-ghadati wal-ashi yuridun Istrpi svoju dušu uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara. Budi uzvjernik koji jutrom i večeri spominje svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Čak kaže: "Wa la ta'du Ne skidaj svoje oči s njih, ne odvajaj se, neskidaj svoje oči s njih jer želje da zadobiješ ovaj prolazni dunja. Poslaniku Alehi salatu sam kažem. Mi smo preči. I upravo ovako je postupao Allaho poslanik alehi salatu wasalam. Zar nije u Mekki na početku Islama i određeno vrijeme za se nisu skupljali u kući arkama i nerkama? Allahu, poslanik, alihi salatu oslam, učio im Kur'an, komentarisao, pojašnjavao, govorio o namazu, govorio o proživljenju, o sudnjem danu, o džennetu, o džehennemu. Mi smo preči toga. Ashabi, zar mislimo da smo mi bolje imano od ashaba, da se ne trebamo okupljati, da se ne trebamo sastajati? Evo, možda ne možemo se u dva mjeseca skupiti, oni, svaki dan. Poznat vam je, ne znam da li sam kod vas komentarisao, ali ako nisam, nije što sam ja, Ali vratite se, ima predavanje na Youtube o hijri, gdje komentarišem hadis iz Bukhari, hadis Ajše radijallahu ta'lanha ta kod imama Bukhari je pod brojem 3905. Ajša govori o hijri svoga babe u Abesinju, zatim u Medinu. Prethodno u Abesinu je bilo preporučeno, ko hoće neka ide, ko neće, ko može da trpi neka ostane, ali u Medinu je bilo naređeno, nije niko mogao da ostane. Pa Ebu Bekr pokušavao nekoliko puta da ide za Ebesinu. A Ebu Bekr je bio Ebu Bekr. Šta je značio za Meku? Ebu Bekr? Za poziv u Meki, za širenje vjere. Kaže Ajša, nije prošao dan dok smo bili u Meki, dok smo živjeli u od kako je poslanik Muhammed Ali Hisalocan postao poslanik, nije prošao dan, a da nam nije došao dva puta svaki dan, ujutro i na večer. Nije došao ovako da ispija kahve i čajeve sa Ebu Bekrom došao da se savjetuje. Nije imao potrebe, rekli bismo. Bio je poslanik, podržano od Allaha, Melek Džibril uz njega, Melek Brda, Mikail, svi s njim. Nije imao potrebe da se savjetuje, ali da poduči nas. Svaki dan, ujutro i na večer, ujutro i na večer dolazi. Mi ne možemo dva mjeseca. Mi i ovo što imamo, hoćemo da razvalimo. Da ne, se ne sastajemo ni u dva mjeseca. Zato nećemo naći zasigurno da nešto vjernika učvršćuju Allahove vjeri nakon Allaha, to dobro društvo. Zato trebamo se truditi što je god moguće više. Allah najbolje zna kada bismo uzeli knjigu Kur'an i Kerim od početka do kraja koliko samo ajeta govori o zajednici. O džematu. O životu i radu u džematu. Koliko je vrijedno, koliko je pogubno. Čime profitiraju oni koji žive u zajednici, u džamatu i šta gube oni koji se odvoje. Hadis je Allahov poslanika, ali ih salatu je sam pogotovo. Rekli smo na početku. Kako budemo radili, tako ćemo sutra biti nagrađeni na ahiratu. Što posijemo, to ćemo sutra i požnjati. Treba da budemo u Allahove vjeri. Trebamo, prihvatili smo vjeru na emanet, ako Bog da sutra ćemo mogu govoriti o emanetu, ovu vjeru uzeli od Allaha na emanet našega gospodara smo prihvatili Allaha smo prihvatili za gospodare tako kod nas u narodu kada pričaš o nečemu što je bilo davno narod šta kaže? kaže od kalu bela ha? narod kaže od kalu bela i to narod zna Allah جلوالا, spominje u knjizi u Kur'an i Kerimu kada je Allah kaže u Kur'anu ima, ima li neko da istiniti je govorio od Allaha ne Allah kaže u Kur'anu taj svinas izveli iz kičme Adema i da je zvicna nas u ugovor estu bi rabbikum zar nisam ja vaš gospodar pa su sve duše rekla qalu bela yesi shahidna kaže dželle vala po jednom načinu učenja qur'ana shahidna mi smo svedoci tome en taqulu yomil qiyamati inna kunna hada gafilun da ne bisterkna danu mi nismo ništa znali o ovome mi smo preuzeli vjeru na iman Kao što na dunjalku preuzimamo emanet, a šta znači emanet? Da nešto preuzmeš i čuvaš i vratiš onako kako si preuzio. To je emanet, ta ispunija je emanet. Ono što preuzme da čuva kod sebe i vrati na kraju. Allah sve nas stvara u dini islamu, je tako? Rađamo se u dini islamu u čistoj vjeri i sa takvom čistom vjerom trebamo doti Allah. Onda smo ispunili svoj emanet na dunjalku po pitanju Allaha i vjeri. Dakle, trebamo obožavati Allaha Čalala, što je god moguće piše, što je god moguće ljepše, bolje. Kako? Da molimo Allaha subhanahu ta'la da nas učvrsti i da živimo s braćom, da živimo u džematu. Sada, dakle, ovo drugo predavnje su ti kuranski ajeti i hadisi. Da ih poslušamo, da se ne patite, da ne tražite te ajete. Pa ćemo, dakle, vidjeti, onako malo prokomentarisati i vidjeti, dakle, koliko... Allah subhanahu wa ta'ala potencira na život i rad u zajednici na život i rad u džematu i koliko je opasno cijepati se, odvajati, uništavati i ono malo što imamo kaže Allah subhanahu wa ta'ala i na pojedini mjestima Allah subhanahu wa ta'ala istovremeno naređuje i opet zabranjuje iako ha, kad se spomene jedno to automatski ukazuje na suprotno Ali i pored toga Allah i naređuje i zabranjuje da pojača, da ukaže koliko je obaveza držati se džemata zajednice i koliko je opasno odvajati se od tog džemata. Pa kaže u svima nama dobro poznatom majtu, stocinu drugom majtu sure Ali Imran, va'tesimu bihablillahi džemijan o la tefaraku. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se cijepati, nemojte se poodvajati svi se čvrsto držite Allahov gužeta i nemojte se odvajati cijepati. I kaže imam Al-Kurtubi, Rahimahullahu teala, Allah naređuje zajednicu, zabranjuje cijepanje, jer je cijepanje propast, a zajednica je spas. Cijepanje, odvajanje, propast. Čućemo iz hadisa. A zajednica, život s braćom u džematu je spas. Kaže Allah Subhanehu teala u suri Al-An'am, 153. majtu. In hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa Ovo je moj pravi put pa ga sledite nemojte slijediti druge puteve koji će vas odvratiti od ovog puta Ovo je moj pravi put I ovaj nam ajet pojašnjava kakav je to džemat u kojem treba biti Nije tek tako se okupiti na havi. Kaže Allah djelovala ovo je moj pravi put, nahada sirati mustakima fattabi'uhu, ovo je moj pravi put. Pa ga slijedite, nemojte slijediti druge puteve da vas odvrate od ovog puta. Kaže Ibn Bas radijallahu anhuma, ovdje Allah naređuje riječi vjernicima zajednicu i zabranjuje razilaženje, cjepanje. Allah subhanahu wa ta'ala Naredio vjerovjesnicima da budu jedinstveni. Hm? Ko smo mi da pričamo jedan protiv drugog? Da jedan drugome potpličemo nogu. Da razvaljujemo ono što imamo. Kaže Đalla wa Ala u suri Šura, 13. ajetu, Šera'a lakum min ad-din ma wasa bihu Nuhun wallazi ouhaina ilayka wama wasaina bihi Ibrahimu wa Musa wa Isa an aqimu ad-din Allah vam propisuje ono što je propisao Nuh, i ono što je propisao što, što je propisao tebi o Muhammeda i ono što je propisao Musa i Isa i Ibrahimu da uspostavljate svi vjeru i da se ne podvajate u njoj da se neacijepate u njoj propisao vjerovjesnicima da pozivaju svi jednom, da svi rade ka jednom cilju. Mi, svako hoće negdje svoju bajtu da ima Svako poziva sebi, Allahu pozivam Kaže Džellawala u suri Rum, opasan ajet, koji govori o pogubnosti cijepanja i zadovoljstva, ha, nas pet pet, hoćemo da smo rahat, nećemo s drugima. Bola, ne možeš tako obstaviti. كاذب جلل <سؤال> وعلا <سؤال> وصف سنهت سوره 31 32 ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون نموجت بيتي од мушрика koji su svoju vjeru pocijepali, koji su se u vjeri pocijepali, svaka stranka zadovoljna s onim na čemu je. Iš čega se zaključuje kuranske ajete, ako hoćete najbolje da razumijete, kraj kuranskog ajeta vrate na početak. Cijepanje u vjeri i zadovoljstvo s onim na čemu se, bez obzira je li ispravno ili nije, na kraju može dovesti do nevjerstva. Kaže Đalavala koji su ti koji se udaljavaju, koji se odvajaju od zajednice, od džemata. Wa inna allazine htalefu fil kitabi lefiši qakim ba'id. U Al-Bekare, 176. ajde. Oni koji se okreću od knjige, oni su daleko se udaljeli. Oni su se daleko udaljeni. Oni koji se okrenu od knjige, od ovog pravog puta, sazdan na Kur'anu i sunetu, oni koji se okrenu, oni su daleko od pravog puta. Oni su daleko od zajednice. Oni se udaljavaju. Pa čovjek se udaljavanjem udaljava od Kur'ana. Udaljava od pravog puta. Ne možeš biti na pravom putu sam. Čućemo hadise da vuk jede odbjeglu ovcu. Šeitan lakše jednog zavodi i odvodi s puta pa onaj koji se daleko udaljava od džemata neće da živi i radi u džematu on se udaljava od Allahove knjige knjiga Allahova ponajviše je o tome o životu u zajednici pa kaže جلوالا, također u suri El Beqara opet pojašnjavajući koji je to pravi put koji je to džemat u kojem treba biti فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ هْتَدَوُ Ako budu vjerovali onako kako vi vjerujete, ashabi, Allah subhanahu wa ta'ala govori, poručuje svima, ako svi drugi budu vjerovali onako kako vi vjerujete, oni kojima je objavljen Kur'an, tada, kako su vjerovali Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, svi drugi, Budu li vjerovali kao što vi vjerujete kome sada objavljujem knjigu? Fakadih tedao, bit na pravom putu. A fa intavallu fa innema hum fi šikak. ako se okrenu od takvog vjerovanja kojim je vjerovao Allahov poslanik Alihi Salocom i njegovi ashabi, oni će se udaljiti daleko i također po drugom tumačenju kako stoji u tefsiru, neprestano će biti u cijepanju. Šikak Ima značenje i cijepanja podjele. I mi vidimo. Zato Ibnu Qajim rahimahullahu ta'ala kaže sve firke, sve frakcije koje su nastale, nastale su iz džehla, iz neznanja. Iz neznanja. Svako hoće da pametuje, volimo pričat, ne znamo šutit, svako hoće da pametuje sve što se više priča po neznanju, sve što se više priča o Allahove vjeri, bez znanja sve se više čovjeku daljava od pravog puta. Kaže Jelbala usuri al-Anam. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu Oni koji se ciepaju u svojoj vjeri, podvajaju svoju vjeru. Ti nemaš ništa s njima. O Muhammedu, ti si od lekodnih. Nećeš da budeš u zajednici u vjeri da vjeru ujematu praktikuješ hoćeš da se odvojiš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je čist tebe. Kaže u suri Hajj 53. ajetu: innal zalimina la fi Također kaže opet: "Zulumčari i nasilnici, nema većeg nasilnika od sebe. Čovjek da bude najveći nasilnik je zasigun, sve se na kraju vraća njemu, posjeditelju. Zulumčari su Doista oni koji se najviše udaljavaju i cijepaju. Nemoj biti zulumčar, nemoj se cijepati. Živi s braćom, pusti, koje za vojstva neka vodi. Alhamdulillah kad se ima neko da brine za mene, da mi kaže uradi to, uradi to, ja ću uradit. Nemoj da sebi dozvoliš da budeš od zulumčara. Doista su zulumčari oni koji se najviše cijepaju udaljavaju. Na drugom mjestu u suri sad kaže za mušrike, belil, za nevjernike. Belil ladina kafiru fi izzati wa shiqaq. Naprotiv nevjerni su oni koji se učine objesnim kada grih počinu. Ponosni kada griješi. I oni su oni koji se najviše cijepaju, udaljavaju. Kaže džalla veala Wa la takunu kal ladina tafarraqu wahtalafu min ba'd ma ja'ahum al bayyinatu wa ula'ika lahum 'adabun 'azim usur al imran 105 majato. nemojte biti poput onih koji su se pocijepali i podijelili kada nakon što je znanje došlo i tako i bude ko je čista duše ko hoće khair kada dođe znanje sledi znanje ko ima nešto u duši Želi do vojstva, do položaja da dođe, kada učeni ljudi dođu i govore ako hoćeš do položaja, ina kramekum, inda Allahi, et kakum. Kod Allaha je na najvećem položaju, najkoj ga se najviše boji. Boj rum, ojibadet, boj rum, pokornost. Ne može diplomom, ne može marifetlucima i ostali. Ne, oni hoće, zato se odvajaju. Ne smijemo sebi dozvoliti, čudnoje stanje muslimana, I obistunje se hadis da slijedimo druge narode, prethodne narode u stopu. Svi prethodni su se cijepali onda kada im je znanje dolazilo. Kod što god je više učenih ljudi, sve se više cijepamo. Što god nam je više znanja, sve se više cijepamo. A svjedoci smo i svjedoci ste. A tako? Danas se optužuju da za to. Danas se da i optužuju za ovo stanje. A svjedoci ste i kažem ja sam svjedok da oni koji slušaju predavanje od predavanja uzmu što hoće. O pa tako? Od predavanja uzmu što hoće i praktikuju što hoće i na takav način se pravi fesar. Neret. I kasnije se da i obtuže. Čovjek dođe izneseti dokaze, pojasniti, teško ti prihvati i dalje. I kažu daj. Bio sam na skupu, na sjelu gdje se postavljaju pred dajama, pitanja, učenim ljudima, šehovima. I kažu, ti koji postavljaju, hajde, kažemo, obična vraca, kažu, pitaju ja kako da mi odgojimo daje? Koji se vrećaju iz arabskog svijeta. Ono što su naučili tamo, ne mogu to oni ovdje tako prenositi. Ovim riječima. Kaže jedan, imate li vi, kao profesori, imate li vi kontakt sa vašim učenicima kada završe školovanje? Kaže, to su hiljade koji će imati. imamo onako s pojedinima s kojima smo se družili. E, kaže, zbog toga što nemate kontakt s njima, ne znate što oni radi na terenu. Kakav pesaciju? A svi dobro znavo da oni koji slušaju, da uzimaju od ponuđenog što hoće, ostavljaju što hoće. A nemojmo sebi dozvoliti kad god nam dođe znanje da se mi razilazimo sve više i više. Kaže Dželalov alavom ajetu, takođe repasan ajet. Kaže ovom ajetu ulajika lahum azabun azim i takvima pripada bolna patnja. Nemojte biti poput onih koji se počijepali, podijeli nakon što im je došlo znanje i takvima pripada bolna patnja. Znajete da te mojte biti ako budete znate šta vas čeka. I kaže dželal vavala usuri yunus wala yazaluna muhtelifina illa man prestati se razilaziti osim oni kojima se smiloje tvoj gospodar. Dakle nije kako nam se često govori ha milosti u razilaženju. Evo kaže Allah neće prestati se razilaziti osim onih kojima se smiloje tvoj gospodar. Oni će biti na džadi oni će biti jedinstveni. Dakle, pogledajmo koliko ja sam, ne znam koliko ste zapisali, 11 ajeta izvadio, koji govori o obaveznosti života u zajednici, u džematu, rada također i opasnosti cijepanja, odvajanja. Koliko je to pogled? Hadisi Allahovog poslanika, ali sam također brojni. Hadis Ibn Abbas radijallahu anhum, akod imama televizije i vjerodostojanja, poznat svima nama. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, Allahova ruka je nad džematom. Jedu lohi mal al Ili Allahova ruka je sa džematom. Šta to znači Allahova ruka? Jeste, kažemo Allahova ruka. U komentarima također kaže, to jest Allah pruža, spušta, podršku, pomoć džematu. Ne spušta tamo pojedincima. Džemat zajednica je preča da se pomogni. Predno se daje džematu nad pojedincima. Allahova ruka je nad džematom. Hoćemo Allahovu podršku, hoćemo Allahovu pomoć, ne možemo cijepajući se zadobiti. Hadisu Omer ibnul Khattaba, radijallahu talan, kod mama Ahmeda, Tirmizi ibn Mađa i drugi šehalbanika ocijenio i radostanim, kaže Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, onaj koji od vas želi da uživa u dženeckom izobilju, neka se drži džematak onaj koji želi sutra da bude u dženetu, neka se drži džemata. Jer šeitan je s jednim, dok je sa dvojicom teže. Šeitan će jednog zavesti, pa ga može odvesti do dijela zbog kojih će mu biti zabranjen dženet i dženetsko izobilje. Ako hoćeš dženet i dženetsko izobilje, drži se džemata. Šeitan tu teže prolazi. Nu'man ibn Bešir radijallahu talan prenosi da je rekao Allaho poslanika alihi salatu islam sa džamatom je milost dok je ucijepanju, cijepanju dijelenju kazna. Allah pušta svoju podršku, pomoć, milost na džamat. A na pojedince teško. Naprotiv, ucijepanju koji se pogotovo namjerno cijepaju da bi rastalili nas, da bi rastočili snagu. Ko Bog da o tome ćemo još sutra govoriti. Oni mogu očekivati kaznu samo. Kako bideži Abdullah ibn Ahmed, sin imama Ahmeda, u svojim dodacima na musned, hadis je dobar. Ebu Derda radijallahu talan ta prenosi da je rekao Allahov poslanika alihi salatu salam drži se džemata jer vuk jede izdvojenu ovcu. Drži se džemata jer vuk jede izdvojenu ovcu. Hadis je Hasan Sahih. Harise Lešari radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanika alihi salatu u islam rekao, naređuje vam Petero što je meni Allah naredio. I na prvom mjestu kaže džamat. Naređuje vam džamat, da se držite džamat, da se držite zajednice. Enes radijallahu talan kaže, prenosi Allahov poslanika, Allah, poslanika alihi salatu u islam kod kojeg muslimana se nađe ovo troje. U njegovom srcu se neće nastaniti bolest koja će ga odvesti iz pravog puta. Kod koga se budu nalazili ove tri osobine, njegovo srce će ostati postajano na pravom putu. Kaže Allahov poslanik Alihi sa iskreno činjenje dijela Allahu, iskreno obožavanje Allaha, savjetovanje nadređenih, i oni su za savjeta, i zna se kako se savjetuje, ako bude na sutra malo progovoriti o tome, i pridržavanje za džemat muslimana. Pridržavanje za džemat muslimana. Ibn Masud radijallahu telan prenosi, Da je rekao Allaho poslanika alihi salacom kod imama Bukhari hadis Ne razilazite se, jer doista oni koji su bili prije vas razilazili su se pa su uništeni Nemojte se vi razilaziti Oni koji su bili prije vas, oni su se razilazili, cijepali pa su uništeni Ebu Hureyra radijallahu telan prenosi da je rekao Allaho poslanika alihi salatu salam Doista je Allah zadovoljan da se kod vas nađu tri osobine aprezire kod vas druge tri osobe. Pa kaže zadovoljanje da samo njega obožavate, da mu nikoga ne smatrate ravnim i zadovoljanje da se čvrsto držite Allaha ugožite, da se čvrsto držite zajednice i da se ne nacipate. Prezirevam, rekla kazala, prezirevam rasipništvo i prezirevam mnogobrojna pitanja. Zatim Svima nam je dobro poznato. Ibadet u džematu, Allah subhanahu teala više je vredno, jel' tako? U namazu. Namaz u džematu 27 puta. I svaki ibadet koji se radi u džematu s braćom svako dijelo, svaki hejli projekat, ako Bog da očekivati je bereket iz toga. Allah je dao bereket u namazu koji se obavi u džematu do 27 puta. I svako dijelo koje se radi u džematu, džematski isplanirano, ako Bog da, biće će veričetno. Zatim, malo prije rekao, alhamdulillah kad ima neko da se brine za nas, da mi kaže uradi to, kao što imam, je li tako, snosi sve naše greške. Snosi sve naše greške kada klanjamo za njim i pogriješimo. On, s jedne mi ustanemo na treći rekat, pogriješimo. Ali je naš namaz ispravan. Jel' tako? Mi se vratimo, namaz je ispravan. Nećemo činiti do sehova, klanjamo za imamom, on snosi naše greške. Dakle, džema, a da smo klanjali sami pogriješli, morali bismo ispraviti tu svoju grešku. U džematu, džemat, kako je rekao Alija radijelila hotelan, makar imao i grešaka, bolji je od pojedinca koji misli da nema grešaka ti, ja, peti, deseti, kad smo sami, kada pogriješimo, nema ko preuzeti naše greške, nema nas ko ispraviti, popraviti. točim kada smo u džematu, popravljaju nas, snose naše greške. I u ovome također posticaju onima koji vode udruženja džemate da ostanu na svojim mjestima. Makakva bila iskušenja, dolazila od džematlja, dolazila od članova, neka ostanu na svojim mjestima. Najbolje je biti imam, jeste vrijedno biti muezin. Naćemo desetine hadisa koji govore o vrijednosti jezana i nagradama koje čekaju muezina na sudnjem danu. Poznate hadis kod imamo muslima da će sa najdužim vratovima biti muezini na sudnjem danu. Zbog čega? Ste čitali komentar? Hm. Zato što nije rečena nagrada, kakva je? Pa će iščekivati nagradu, pa će i svoje vratove kada će više ta nagrada dođe. Pa će biti ljudi s najdužim vratovima I brojni drugi, da kogod se odazove na namaz, klanja, jer je čuo Ezan, Moezin ima nagradu svih njih, koji god se odazva. Međutim, poslanik Alihi Salosom je uvijek bio imam. Uvijek bio. I to je dokaz da je imam biti bolje od Moezina. Bez obzira koliko je vrijedno biti Moezin, imam je bolje biti. Pa i koji vuče džamat koji radi za džemat, ko je prijesednik, sekreta ali, ili šta već, imam u džematu, neka ostane, neka sabura, to je vrijednije. Zatim, što je veći broj, nemojmo se cijepati, nemojmo se dijeliti, što je veći broj džemata, što je džemat brojniji i namaz je bolji. Došlo je u hadisu, dvojica kada klanjeju, jedan imami drugom, je kod Allaha vjedni Allahu draži od četverice koji klanjaju zasebno. A kada četverica klanjaju, gdje im jedan imami, trojici, ostalo je, je bolji od osmerice i Allahu draži od osmerice namaza, osmerice koji klanjaju zasebno. Namaz osmerice gdje im jedan biva imam, je Allahu draži i kod Allaha bolji od namaza stotine koji klanjaju zasebno. to trebamo biti u džematu. I konkretno namaz obavljati, ali isto tako svake druge projekte raditi u džematu sa džematom. A ne izdvajati se. Svi drugi projekti su osuđeni definitivno na propast. Prije snije. Allah to ne pomaže. Allah ne pruža podršku tome. Poznatom je šta je bilo za vrijeme, a shaba pa su radi džemata ostajali. Govoreći izdvajanje, cijepanje je gorej. Zatim hadis s kojim smo jeli počeli prvo predavanje kojeg sam spomenuo nikada se neće sakupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća učiti Allahovu knjigu izučavati je a da neće se spustiti sakinat, milost, meleki i Allahov spomen. Nikada se neće sakupiti ljudi. On je rečeno za pojedinca Ako Bog da ima nagradu i pojedinac kad uzme Kur'an, čita, izučava, proučava, radi, ima nagradu. Ali ovdje je rečeno među teme, kaumun, kaumun. nikada se neće narod, ljudi sakupiti. Sakupiti u zajednici. Izučavati, proučavati, a da ovo ne zna se koje je bolje od kojega. Smiraj, da si smiren. Pa te nadlije Allahov milost, meleki, da dove. Kada se kaže da nadkrije meleki također u jednom od komentara učenjaka kako se je u Furu i Zehiri, da meleki spuštaju svoja krila iz zadovoljstva s onim što se, o čemu se govori i što se izučava na takvim skupovima. Da su meleki zadovoljni time. Drugi komentar, da meleki dižu svoje ruke dove za takav skup. Ne zna čovjek šta je bolje. Međutim, u hadisu je rečeno sakupit će se ljudi. Pojave koje ruše džemat, kratko. Neznanje, opet. Neznanje. Nismo svjesni svega ovoga. Nismo svjesni šta je sve potrebno da se radi u džematu, da se živi u džematu. Ko šta treba da poznajemo. Ne može se tek tako lutati. Nismo svjesni šta je džemat. Pa se okupljamo džemat počesto i na neispravno. Kažu hajmo, ali ja neke više vojske, jel tako? <laughs> hajmo, neke se je više. Ha? Ne može tako. Tevhidul kelime ala, kelime ti tevhid. Ujedinjene riječi na riječima tevhida, tako biva. Ujedinjenje naših riječi biva na riječima tevhida, na obožavanju Allaha jednog jedinog. Kada se kaže tevhid, misli se na tevhid Allaha i na tevhid slijedjenja poslanika. Ha? na tevhidu, obožavanju Allaha jednog jedinog i na slijeđenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jednog jedinog. To, kad se kaže tevhid, na to se misli. Obožavanju Allaha jednog jedinog i nikoga drugog, i slijeđenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ne davanje prednosti nikome drugom nad njim. Uvođenje novina. Džemat jeste hak, pravi put. Ne može novotarija da bude džemat. Džemat jeste ono s čim je došao poslanik Alihi Salc. Ono zašto Allah kaže, ovo je moj pravi put. Kur'an. Ne može novina da bude pravi put. Zato svako uvođenje novina odvodi od pravog puta. cije pa zajednicu, pa džemat. I iz prakse to znamo, je li tako? Teško s takvima nad zajednicu. Davanje prednosti razumu nad Allahovom riječu jer rječima Allahovog poslanika alihi, salatu, bolje odnosno da kažem ha, mudrovanje mudrovanje nije to za ovo vrijeme ostavit to kasnije bolje sada ovo i slično Allah subhanahu wa ta'ala objavio nam je vjeru dobro znao kakvi ćemo biti prije nego nas je stvorio nemojmo mudrovat sebe Allah je znao kakvi ćemo biti i objavio vjeru i zapečatio vjeru olakšao je maksimalno morao ho jer će biti naroda do sudnjega dana i ta vjera da bi se nad nekim uspostavio dokaz ha, to da bude za njega shvatljivo, lahko prihvatljivo, ne možeš narediti nešto što niko ne može da praktikuje sutra reći i kažnjavati, nisi uradio bit ćeš kažnjen, ne, već mora biti maksimalno lahko olakšano da svako može raditi pa onaj koju ne uradi, nad njim je uspostavljen dokaz i zaslužuje kaznu Allah olakšava Nema potrebe da mi olakšavamo više. Nema potrebe. I okupljajmo se na krucijalnim stvarima, na teveljima. To postavimo kod sebe prvo, pa kasnije druge stvari rješavati. Zatim rasprave. Sigurno je ono što cijepa džamat. Pogotovo mi, kakvi jesmo neuki, hoćemo mi da jedan drugome vazimo. I zasigurno to dovodi do cijepanja. Kaže evo kako da mi odgojimo daje. Kako da mi prevaspitamo daje. Hm? Pretjerivanje u vjeri također dovodi do cijepanja džemata. Pretjerivanje vjere. Smatranje da je nešto bolje od onoga s čime je došao poslanik Alehi sa da je nešto bolje. To se nešto može više Najbolja uputa je uputa Muhammeda, alihi salatu, esam. Pristrasnost, slično, kao davanju prednosti nečemu drugom nadposlanikom, alihi salatu, pristrasnost, mezhebu, pristrasnost, džematu, pristrasnost, hođi ovome pjetom, desetom, da i da Poznati su nam počeci Sure el -Hujurat. O vjednici, nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika odnosno ne odlučujte se ni zašto ne možete imati svoj stav svoje mišljenje dok ne upitate Allaha i njegovog poslanika o tome odnosno dok ne konsultujete Kur'an i Hadis pa u drugom ajtu još opasnije nemojte izdizati svoj glas iznad poslanikovog glasa jeste za vrijeme Allahovog poslanika ali ih je bio doslovno propis da se ne smije izdizati glas da se razgovara s poslanikom Alihim Salicom. Kažu komentatori dobro nakon njega, nakon smrti. Da se ne izdriže svoj stav iznad poslanikovog, iznad onoga što im je došao poslanik. Šta se kaže na kraju ajeta En tahbat la amalukum, la tešpurum. Da oša djela ne bi bila poništena u potpunosti da vi to i ne osjetite. Izdizanje. Smatranje da je nečije mišljenje bolje od poslanikovog sallallahu alih sallam mišljenja. Kažu, jes rekao poslanik biće kako ja kaže. Ima takvi koliko hoćeš. Želja za položaj mi vlašću, za zlatnom stolicom, da Bog da se slomila i polomila. Mnogi u džematu kažem, inna kremakum indallahi et takakum, ako želiš da budeš na položaju na mjestu, budi bogobojazan. Predzadnji dan brat zna, boravi u Medini. Šehova, učenjaka, imaš koliko hoćeš. Pred dan, prije negoli ću krenuti kući, sjedili smo sa unukom od starog Šenkitija, koji ima tefsir, od dva uljbeja preselio on davno. Ne, dakle, ovaj koji je živ. Njegov unuk, predaj tefsir, inače na fakultetu kojana Šarijeta. Pa kaže, rekao nam zlatan savjet, sinko, meni i drugima, kada se vratite sa svima radite gdje god možete popraviti islam proturiti od islama, popraviti stanje, radite sa svima ali s onima za koje vidite, primijetite, smatrate da se najbolje drže vjere, s njima najčešće budite, međutim kaže ove zlatne riječi, nemoj sinko kada dođeš odmah za stolicu da si u kaže godinu dana dolazi i za vratima sjedi ili čisti. Netlu i čisti. Ali na vrijeme dolazi, na vrijeme odlazi. Pa će oni nakon godinu dana reći ovaj čovjek je najpreči da sjedi ovdje. Međutim, mnogi hm odmah čim dođu, hoće je položaj, hoće je vlast. Nisu možda ni sposobni za to. I cijepaju. Ha. Pričao sam kad sam bio u Malme, u onom drugom džematu, tako, kod braće, braće Arapa. Slučaj šeha Albanija i onoga ha, tekfirovca iz Jordana, vam poznato, tekfirovca, do čega ga je do, dovelo? Hoće vlast. Tekfirili sve redom, niko nije musliman, kažu doće vama šeha Albanija, razgovarat će on s vama. On će vama dokaza da je to neispravno, čemu mu pozivati. Kažu, neka već dođe da i njega odradimo. Pa je došao Albanij, šeha Albaniju, rahimahullahu ta'ala, jedno večer je raspravljao, kažu, cijelo večer raspravljamo, raspravljamo, ujutru sabah čuje se ezan, šeha Albaniju u džamiju, mi je kući. <gled> Ništa klanja za njima. mi je kući. Drugo večer raspravljamo, sabah, šeha Albaniju u džamiju, mi je kući sreće večer, raspravljamo sada svi u džaviju. A šeh Albani, poznato je bilo kod njeja kad se raspravlja, ili on postavlja pitanja ili drugi postavlja pitanja. On postavlja pitanja i kaže samo sa srede sobe u čošak te satjera. Samo pitanje po pitanje pitanje po pitanju, ću ošao kako, može se izvaći. I kaže otišli smo svi u džaviju. Šeh Albani kada je otišao, vratio se u Siriju, Jedan je počeo da nas ponovno saziva i kažu, nije ispravno ono čemu je on pozivao, čime je dokazivao. Hoću ja ponovno da se mi okupimo. Glavni koji je bio, koji je vodio, kaže, vola, me ne objedio. Tebe, ako nije objedio, doći on opet. A što je ovaj ovaj htio? Nije mogao od tada, dok je bio drugi vodja, nije mogao za zadobije ha, makar na dalaletu u batilu, u laži, hoće da bude vođa. Zato naši prethodnici kažu u selepsali, bolje ti je biti zadnji u karavani koja je na istini, nego prvi u karavani koja je na laži. Ovaj hoće da bude bez obzira gdje je. Pa čim je ovaj glavni stišao sa stolice, hoće da zaskoči. Kaže, valamene mene objedio, nas je objedio, tebe, ako nije objedio, doći on opet. Kad je došao šehe Albani, opet kažu, šehe ima jedan koji je ponovo okupio. Kaže zov tega. I prvu večer raspravlja, raspravlja, raspravlja. Uvijedio ga šeha Albani, međutim, neće da prihati. Šeha Albani postavljao pitanja i u čošak. Drugo večer dođe on kaže, hoću ja da postavljam sad tebi pitanja. On šeha Albani, koje bi postavljaju? Međutim, on postavlja pitanja i sam sebe u čošak. I treće veče, opet pitanja i vidi se. Kto je Šahobani? Jasno je. Međutim, on nije odstupao od svog kola. Od čestovica. I kažu, ovo je pričao profesor Hadisa na fakultetu Šarijata u Rijadu. I kažu, posle ti momci su se bavili mnogo čime. Avanturama pravili eksplozive i ostalo. I na kraju su pofatani. I taj, Mervan, njemu je bilo ime Mervan, i u zatvori. Kažu, to je u Jordanu bio prvi slučaj da neko malo učeniji dođe u zatvor. Da malo učeniji dođe u zatvor. Upravitelj zatvora se izgubio. Ne zna kako s njim da postupi. Učen čovjek došao u zatvor. Šta će? i kaže nikoga kao njega nije gotivio. Svi ostali su poznato u čelijama i za rešetaka. Njemu je dao sobu. Njemu je dao sobu. Sjedio u sobi i baditi. Kad god žena hoće, dođe mu porodica. Ha. I ovaj mervan, šeitan mu došao, ili je, ne znam, obrlatio, ne zna se ko je. Žena kad je došla, kaže, skini ti svoju odjeću meni, da ja obučem da izađem iz A svoju ženu je ostavio u... Čeli. Svoju ženu. Koliko je ovaj. Izašao, međutim, ovaj koji stražar pored vrata stojao, primijetio, ušla žena, izdano se, kako hoda žena? I nije visina, niti širina odgovarala. Kad izašao, kad izašla osoba drugačije hoda, kaže, uh sestro, stani, ovaj nestaje. Drugi, treći put, to vidi čovjek da nešto nije uredno. Mervane, šta to radiš? Nikome nisam dao što sam te dao. Upravitelj se izgubio. Sad još više. A kako je stanje tad bilo, imao je zamjenika koji nije bio musliman. Kaže, pusti ga meni. Pusti Mervana meni. Kaže, Mervane, hoćeš da izađeš iz zatvora. Vidim, čime se sva baviš. Za čim sve poseđeš. Hoćeš da izađeš iz zatvora, kaže, pa eto, hoću. Kaže, nije problem, izađeš. Ali nećeš izađi niko musliman, niko židog, niko kršćanin. Izađeš ko ateista. I izaš. Ko ateista. Kaže ovaj profesor Hadisa, bili smo na umri u Mekije. Čuli smo da je izašao Mervan iz zatvora. I čuli smo šta širi, čemu poziva. Pa smo požurili da se vratimo u riad, da sjedimo s njim i kad smo sjeli, on se s nama i smijao, kaže zar i moguće da vi vjerujete u Boga? Jo dakle, dokle dokle poganluk mu otišao, ekremekum Allah možda nije zapomena, ali da vidimo dokle sve strast i pristrasnost. Pogotovo laži može čovjeka da odvede. Znao je dobro da crta slika, pa je crtao žene i na stidnom mjestu pisao Allah. Tu čega čovjeka strasti laži mogu odvesti? Nisam, nisam dalje istraživao, slušao sam ovog sjeha kad je govorio. Ha, znači želja za prolažajnu vlašću sigurno prave pometnju u džamatu, cijepaju u džamatu. Loš govori napad na ulemu, sigurno. Kada nam obez glave ulemu, onda s nama će, će lakše. Slijedjenje prohtjeva i strasti, slijedjenje drugih naroda također. Posljedice cijepanja, udaljavanja, razjelaženja, jednih od drugih. Gubljenje snage, Definitivno. A danas smo više nego ikad potrebni snagi, moći. Da zaštitimo se. Svakodnevno, na svakom koraku se nama čini nepravda, nasilje. Mi smo uvijek dežurni krivci za sve. Što god hoće, zato nas iskoristi. Dokle Sami smo sebi krivi. Sami sebi činimo nasilje. Jer sami svoju snagu slabimo. Tako što se udaljavamo. Cijepamo a sigurno gubljenje snage je posljedica cijepanja, udeljavanja jednih od drugih. Duševni i svaki drugi poraz. Prvo ćemo, kada se udaljimo, kada i ono što imamo rastočimo, biti duševno poraženi, onda definitivno i na svakom drugom polju ćemo da živjeti poraz. Oslabit će naša vjera, definitivno. Vjera ustrajava se u njoj, drži se vjere u džamatiju. Kada se izvojimo, kada se pocijepamo, naša vjera će zasigurno oslabiti. Nestaće ljubavi među nama. Svjedoci smo, tako? Svjedoci smo toga. Teško je mi smo stvorenja ipak, ljudi smo mi. Kada ti neko nešto uradi, kada o tebi priča, ono što si ti godinama gradio, skupljao, sikirao se, noći ne spavao, Neko razvali odjedan put. Teško je da čovjek može tako lahko da pređe preko toga. Allah je savršen i potpuno. Allah je jedini koji kada čovjek pogriješi i popravi se pokaje, Allah ga još više voli. Nismo mi takvi. Kod nas kad ti brat nešto uradi, kažeš dobro, ahi, halali ću ti, ali znaj ono što je bilo između mene i tebe, toga više nema. Nismo stvorenja. Ali Allah džel da vale gospodar svi svijetov. Kada se rob boka je Allah ga još više voli. Al tako poznato nam je hadis da se Allah raduje telbi svoga roba više nego što se neko od nas raduje svome opstanku na ovome, na ovome svijetu. Dakle, zasigurno gubljenje i nestanak ljubavi. A kaže poslanik alihi salatu ve salam nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Nećete vjerovati. Ne možemo vjerovati. Ne možemo popravljati svoju vjeru. Graditi, jačati svoju vjeru sve dok ne budemo jedan od drugoga. Sve dok se ne budemo voljeli. Za postavljanje rada na Allahom put, za Allahu vjeru, definitivno. Kada se pocijepamo. I, dakle, zasigurno otvaranje vrata neprijatelju. Otvaranje vrata neprijatelju, da se neprijatelj s nama igra, ko? Mačka s mišem ko djeca, mala, s loptom i slično. Ako hoćemo, dakle, da se sačuvamo svih ovih definitivno pogubnih posljedica, moramo biti zajedno u džematu, živjeti i raditi, podpomagati se, savjetovati, imati jedni od drugima lijepo mišljenje. Ako Bog da o tome ću govoriti sutra, koji od vas su mogućnosti da dođe malo detaljnije o tome. Kolo kao bihada ustavljali veliko i velikom ustavljaju nekom polovovorima, koji ima neko nešto da pita, boja. Tako je, uh, svatni smo dosta toga. Ali što se nama često posputava braći koji hoće da radi, poput, na primjer, evo, konkretna je ova. Kao će vi cijepata džemat, neki džemat koji možda ima 500 članova, nema, nema aktivnosti na, na notarijama i sad ljudi, mislili da je to taj džemat ko me za spominje, džemat, je džemat dršta džemata zajednici, A nije, na primjer, džemat koji se radi, koji manje ljudi, nekom, kao poput LSDO-a, koji je ljudi, ali radi, ispravno, oči na kuranu i sunetu. Znam, pojasni, što je samo to, znači, razga, tu džemat, šta je, koji je to džemat? To džemat bilo, kako da je bitno, da imamo članstvo i na, na, na notarijama je svojila džemat, na sunetu, kao makar bilo dvojica ljudi. Rekao sam, džemat dakle, ono što je na istini, ono što je na pravom putu, ono što je na kuranu i sunetu, to je džemat kako kažu učenjaci kada govore o tome makar se i tijela razilazila, makar li tijela ne bila jedna uz drugo ha? mi smo jedne ideje i na tome smo i gradimo i pozivamo tome makar se razjelazili u mjestima makar ne živjeli u jednom mjestu to je džemat ti si džemat pa makar bio sam ako pozivaš istini ako pozivaš istini Drugi su u jezičkom značenju džemat. Okupili su se, međutim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا I svi se čvrsto Allahovog užeta držite. U pojedinim komentarima stoji Kur'ana, onoga s čim je došao poslanik sallallahu alaihi wa ta'ala. toga se držite čvrsto i nemojte se podvajati od toga. Ono treba pozivati sve na lijep način. I te druge koji su okupljeni, na čemu jesu okupljeni, treba pozivati na fin način. Cilj nam je svima, ovo nije govor samo za nas, ovo govor za sve muslimani. Prije svega za nas koji savijamo koljene, dolazimo da učimo prvi, mi trebamo podučiti ovome. Da mi ne razvaljujemo jedni drugi. Da mi ne radimo jedni protiv drugih. A onda pozivati sve druge, sve muslimani. Ne treba... Praviti klasifikaciju, brat je samo onaj koji dođe na predavanje, onaj koji dođe, klanja i ode na predavanje, on nije brat, ne. Svi muslimani koji su pokorni Allahu, osnovamo vjerujem, oni su nam braća. Oni su s nama. Pogotovo dakle ovo vrijeme, vidim kako je. Oni koji su u koji su bili ubosni prije pola godine, kada se tako lahko i hapsilo i privodilo, bez ikakvog opravdanja držalo po zatvorima, vidjeli smo šta nam znači podijeljenost. Nismo nikoli, ništa, nikakve snage, s nama igraju kako hoće. Pa ako nas neće Kur'an i Sunet podstaknuti da se ujedinimo, onda makar stvarnost naša u kojoj želimo. smo. Švjedoci smo kogod se odvojio od džemata, od zajednice, kogod se odvojio od učenja, izučavanja vjere, prije ili kasnije popustio vjeri, a neko skroz otišao. Kažemo opet, zar smo mi boljeg imana da ashaba, a shabi se u kući i nearkama družili, sastajali, učili, izučavali, slušali. Da vam da dođemo, da sjedimo, da pijemo kaho, da popričamo, iznesem problem, imaš iskustva, prevaziršao si taj problem, da me posavjetiš, makar da se na tome okupimo. Nisam htio da odužim poznat hadis da je rekao poslanik Alihi Salacom, učite Kur'an sve dok ste zajedno na tome. Kad počnete se razilaziti u učenju Kur'ana i tumačenju Kur'ana, ostavite. Dakle, nemojte učiti Kur'an. Ako će to dovesti do vašeg udaljavanja jednog od drugog ponepoznat slučaj u jednom hadisu spomnje za Ibn Sudu u drugom hadisu za Omera da su čuli kako drugi koji je klanja uči suru Omer radijallahu tan da je čuo suru Furkan kaže dok je klanjao htio sam ga ščepati kako uči a osoba mu reče dok s namazom čim je završio ko te naučio tako aj mu kaže poslanik poslanik mene je naučio drugačije aj mu do poslanika kaže šta je Omeru šta si tako zadi kaže slušaj ga kako uči suru Furkan Kaže, pusti ga Omer neka uči. Uči, uči, uči. Završio koliko je učio. Omer sad pocrvenio, slušao. Drugačije učio. Kaže, Omer, tako je objavljeno. Poslanik Alifstam kaže, tako je objavljeno. Uči Omer, ti. Omer uči, uči, uči. Završio. Omer, i tako je objavljeno. Nemojte, čak dakle, ako će učinje Kur'ana pogotovo tumačenje Kur'ana, u koji se mnogi upuštaju, a nisu dostani toga i sposobni za to, ako će nas dovesti, staćemo s ovim, prećemo na nešto drugo. Počesto mi i drugi koji nas pozivaju ha, da se ujedinimo, da budemo jedinstveni, i svi smo mi za to i hoćemo. Međutim, oni odmah postavljaju ona pitanja koja su škakljiva. Pa nemoj živ bio. Toliko stvari u kojima se slažemo. Hajde brojimo stvari u kojima se slažemo. Vidjet da ih je daleko, daleko više. On odmah me vlute. dizanja ruku. Havamo jedan gospodar. Gdje da vidim šta znaš Allah. Pričaj Allah. Da vidim koliko poznaješ Allah. Koliko poznaješ poslanika. Koliko poznaješ njegov životopis. Tako, dakle, da. Pojenta je o tome ako Bog da biti govora sutra, možda na prvom ili drugom predavanju, da svako od nas treba zasukati rukave. Daja, profesor, doktor, kogod dođe ovdje še safet, on vam ne može čarobnom palicom promijeniti vaše stanje. Ni naše stanje, ni petom, desetom mjestu. Svako od nas mora zasukati rukave i dati od sebe maksimum. Pomagajući svoga brata, pomažemo sebe. Jačajući džemat, popravljamo prilike svima nama. I nemojmo to ni smatrati izgubljenim, niti vremenom, niti novcem, bilo čim. Kasno je, hoćete odmarat. ako buvo da bit sutra vremena.